این او منوالو زندر دکان پتا یاد گریز سرائی دی اسکانی کیسر این سدی سنٹر حنیف اللہ این قدرت اللہ دکان نشتراباد براسطہ مدینہ مسجد جنیس کندرپورا چوک شاور موبیل نمبر دی 0501 اکسی اکان میں 321 درہو بیدیان نمبر دیارہ 03535 اکان گی په حق د قاون کې خصوصا ازاله یبه د کضا په باندي راځم ده چې خلاص ځان اجدای کړه دا غنه کوم حق خپل باندې وانه کلی وان تولقها سلاسن به امرها او قال لها يختار يختاري فختارت نصها اختلاط منه ثم مات في رعايته لم ترسو ری سراتہ دیمہ کیننګل سی ویری کہ سڑے مہاراجہ مہموت کہتا لاق <تصفيق> ور کینو کھدا دنگ رات اقدار لا ودا لا حق دار لا کہ داتہ بان راضمن لا کہ مال دلاق راجا او دای واڑما ندی خپل حق خپل بانی باطل کا له سرلا ک چلته د سری تلاه کل دا درې تلااق ص بایدون س تلاهام د مرېا خذ وویللو خمالله تلاقر چمه ازده کا او قاللهه قوونو تهویللی ی خیارات م تلا خوقاله درتهلاهغیر ما م مختلفه تلات نو یا خللاوکه د ښي او بیا د غټین کلا سر بل شو او خه پرت کې دا خو په دې باندې راځمنده دا چې خپل حق د میراث خپل باندې باطل کړي په خپل باطل کو تاخير خو باندې واجباني کېدو چې دامی راته څه حق د صریح حق ته ظلم دیته کړي شاريه ذات صلی الله علیه وله چې د خپل حق ور او چې خدا په دې راځمنده چې سما حق د باطل به خبر خلاصه سلام او تاخير او تاخير د میراث سم سالي پایلت کې حق واجباني چې خپل حق میراث شغال لري شي ونقاللهتهنی لرااجاتې پهله کاا لا سنواسط ی شو ی کے ماله تلا کېره جوره کاام او خاونو لبایلوا کله پو د میرات سخاره ګزیږي د ی تلاو کې پریدت کې د داخل د میرات سخار روون مطبلب ده دا دی ک تلا داخلم کو د میرات زننم اخونه کو مع او د مخرون وګل ولا ل هذا په میرات کو سختار او و دا ان قالہ دو دنی للی رااجے سلی تی ے کےہ له تل کے چا د دی کہلا کو سو من کو میرا سخ دغ مطلا در نکو پہ کہا صللا سنا دو او هغ بانا وگر ولام وارےاد ہو د داخل د میرا س پائت یرج گی للی ا ت لا ظیرون ن چاا تلا کی نکا الح لما د نپے مائ تکن ب سال حنی مطلا حق وان قال لها في مرض موته كنت الله لك بالصلاه تن في صحتي وان قض عدتك فصدقته ثم قر الله دين او اوصى بالوصيه فلا هل اقل من ذلك ومن الميراث صدق هذا ثم مرض الموت دماغ كنا पता न को हालत सेहत की مرض الموت تو تسرعي كطلاق مادر तलाक कर की हालत सेहत के तायरे نوټه طلاق کنا پتا نو وا وځوال اعلان کړي چې د دې طلاق ورکو دي تړي او خبره مخکې نه متفقاله لهدا یو ده خبره تاسو ته سیدا د موږ ومنګو چې کذا او خاون پتالاق ورکو له باندې په حالت د صحت کې متفق وګرځیدا وې صاد نکاح ماته دوه څلړه لا چې عیادت ختم دي نکاح ماته دا یو د بل نه میراث کې حقدار نه ګرځيږي دې مسله دا جوړه تاوي چې د دې سې ز پارا کې دمر وصیت ما وکو یادہ کړې وې چې ما باندې لیکل دي عمره دینه دا تاسو ما د مغنه بعد ادا کړې وې نو دې سړې پر اقرار باندې دا ده نه راښ نه محروم کاغه پر باندې رضامندم خو دې خو داغه د پروسه په نورمال و اوس مسئول پر دې باندې دا پر دې باندې ولی مستقری چې او اوڅه د پماره مو د کینقامه تاول غوډه د اتفاقي خبره ده نه پتاول کېدله چې د سلدی په میراث کې څه کاما کېدا داول اوڅه دې تور کړي چې او توڅه وصیت نافذې کې په سل استعمال کې او د شید د اولاد او سره کې سره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 اته زر روپي پا دي او 700 روپي کې ګدا لا منګا ایستو میراث ورکونه 200 روپي ورکړل شي او سړي دان شهادت کړې ده چې زما په میراث کې در لا درې مېتې وصیئت په تور باندې ورکي نو درې مېتې په تاسو جوړو کې تکام درې زر روپي جوړيږي وڅ درې تکام درې زر روپي زیات دي په اعتبار د وصیئت باندې او زر روپي کله په تیباز میراث باندې ما څه دا خبره وکړي چې دا وصیئت به اعتبار کې دي میراث په سبانګره څور کې قسراته پیدا شو چې دا حق یې صاحب او میراث کې کمجو زیته جوړيږي او وسه کې کومه سادي ګريته وي نه که ما دې خبره لا وتاه سو د میراث نه راي مخدو شود وسه په تور باندې ور کوي موږ دا ریمت ولګاو چې دا کمشه تذکرا کړي بازار کې څلور سو په قیمته وه څو څنځه سو په پاتو کې دا شپالسو میں ته جوړيږي اته میراث څخه زرو په تمه سې کدا صاری په میراث کې کوم حق د څه دی کې دا هغه اته مې سوال او وصیت کې دا ری حق شبار سمې سوال کوي شبار سمې سوال لاړ کوي دا په اړه کې د دې ډول پټې باندې اتفاقو کې څنګه زیته سوالو نو کوم شاری ورکول او دا هغه نه دې ته باغ باندې اتفاق کړی دا زیات خصا خصو وراده ختمه کی او څنګه کومه هغه توار کوي سړي باندې پوښوم کنه بیتویا و ان قال لها في مرض موته كنت تلقتك صلاتا في صحتي خاونو توي لري ی تعلق ما په حالت صحت کې طلاق ور كريو. او سایده ختم شوه دي کله خبر دا خبره ستایره دا دواړه اقرار په طلاق باندې کوي په حالت د مرز موته. په د سرووي چې الله تعالی خپل حالت د صحت کې له چې ورته دا یې ترانه کې سوال او صلاح او اوال کړه دا ود دشي له با خبره کی چې الله تعالی خپل حالت د صحت کې اوس یې منده هغه بیان کو نو تعالی کې منلي په حالت د صحت کې اقرار کوي په حالت د مرض کې څه خووندونه متفق څه بلي هر کدی باندې که صاحب کرایرااله <سؤال> چې څنګه جداشته ودا او د عیادت نه وته دا ثم قرل لها مدن او اوصل لها بوصیت دا څنګه وایي چې په مراد یې مود کې دا وارثه پارا پدین معنی قرارام شینده او دا وارثه پارا وصیت د نو کله چې دا د هغه په دې ټینګ کې واره نو به هغه د وصیت نه کی محروم کیږي هغه د اقرار کولو نه محروم کیږي نو سره دی لدا جوړ ک چې کله دا نه کانه به کدي لپاره چې د هغه د پاره وصیت صحیح ورږيږي د هغه د پاره اقرار صحیح ورږيږي ځکه وصیت یا اقرار د وارث لپاره جنسی کله د موت کې فلا حل اقل من ذلک من المراثه مګم وازن او کو چې وصیت یې سکه مداه د میراث کې سکه مداه اقرار کې سکه مداه د میراث به تور به هغه نه واپس کوو د اړې سوي جو قرارار هو وسي هو اووي داوي که هررک ل أو تد اجنبيشله او تلااق وعتي ختم شويدي د هغې د پاارسيته مرواده ب خراملله روواده وينطلهها سلاسانشي مذ ثم قرار لها بديني او اوسا لله وسي ف حالقل لم زددن صال جميعه قسرت دا پیدا شو ق تويلي ف حالات د مض موج ه تلااق نو بیا د واړه پدیوالي متفق دي چې دا ستړې او کذ نه کامه دا ورو غويده دا دا لپاره دې څو څو او دا د اتفاقی راي نه باندې د تلاق او کلام به ولای اخراح او ذمہ باندې د دې لپاره او څو لپاره بیا سره اتفاقی دا چې کم عقل دې هغه بو تور کو موږ مووازنو کو دا چې سميراس کم دې نو کم میراث سو اخلي تو کم دې هغه بو دا نه دا اتفاقی متفق را دا خبره ده چې ډول سترتون کې هغه لپاره او څت نه حافظ فإن لها جميع ما اوسع مما قرره لان الميراث لما بتلغ سؤال هذا لا المانع من صحت الاقرار والوصيه بفرش ابي سوي كان وكذا تغف نكاه كان والميراث فقدار او الوصيه حق دار او نوان كذا نكاه دا ما اشوا والوصيه حق دار دا الميراث فقدار ونقدر دلا لا يجائز بل ناجائز يوراغ بل منزنه واتام ميراث طلاله ووصيه الاعلى ميراث لا ووصيه تہدی اند چوی دا پاس مثال کی چې اقرار هو چې سیدہ کوي اقرار په دیواله شو چې طلاق راغلی په حالت صحت کې اعلان تم تیر شو دے وجہ قولهم فی المسلۃ الاول لما تطابق على طلاق وانقضاء العدۃ سوالت ای نبیۃ نان هو ارکل په دیواله اتفق رائے لا قالہ چې عیادت ختم دی او طلاق لمخ نواکه سوی دی داګه مليټین کې نبیو وردی درا اتا جازل او ایا تزواج وقت دا خبر را واده چې دا سړی دا, دا غوړ نکا تر نکاو کې ځکه چې دهری نکاح بالکلیا ختم شو ودا پنا نمته توهمته چې هر کل نکاح بالکلیا ختم و توهم پخاون باندې لازم چې طافل صلاح دیت ماله په اړه چل سات کړی دی الا تعالی ان اوستقبل ش حالت له ها دا چې هر کل نکاح و نو او چې نکاح ماته غواہی اوستقبل انلہ توقبال شہرته لہ کہ ہر گلہ نکاح ما تشوان اور کل خوند پار گواہیم مس قبول ادم را وادی کہ ہائے تا زکاتم ور کی کہم وا کی پن نکاح کراوانا در زکات ور کول ہائے تا ناراوو کہ ہر گلہ نکاح ختم شوال ہائے زکات ور کولم را ختم شوان اور یو زبند پار رواش وران زکات ور کول نی زبند پار رواو گل دے دا. دا شان دام رواو گل دے دا کہ دا ہائے پار و سی في خلاف المسنه الثانيه حدث را دال که دوال موت موثقي پدي متصل کور ده دا لانا رايده تبقىه وتن هي سببه تهمتي والحكم يدار على دليل تهمتي دالې که تهمت خاطر نشته لغيونه حكم دائر شو که تړې متهم ده داد سدي حصري دول غالي بخل میراث کنه میراث کم هو خو ست دهغه ده پاله ديت کول غالي وَلِحَازَ آئِوْ دَارُوا عَلَى النِّكَاحِ وَالْقَرَابَتِي پا دیوازہ بانی که دا حکم دایر پتلی و تحمت بانی دی مدائر کی که دا حکم پا با نکا بانی او پا قرابت بانی که نکا اشتا او قرابت اشتا نو میراز کی با حق داری رازی که نکا قرابت و نکا بیم میراز لاو او سید کیدش داغت پارا و ععددته في المسرة الله پاس مخدا ک حدته ختم شودي او تلاق واې شوي دي نو هلته مکمله نه بیاګ دی دلیوا دته مس غ ک تلا خواقع شو دغی پر حال باقی رواندي ایام س ب دوال متکم ا تو تقاائ متونه ت په کار ک متام دی ک مضود ک دا پهنی کا دبانې چې ا خضا حکر او اسی کار کئی چه تلاخ و تظان غاله کی دیده پارا د ده ها غیده پارا وزیط و اقراض دیادوشی فیزید و حق و هم وزا و جانی خجت و اقراض دیده کاری دیده کلیده اتخاق دیگی چه خضا خوان با اتفاق رای قائمه کی چه شیب اللہ در کم بود سیده او تلاخ و تغاله کیده و ا ساو جان کیا تاواز دا ایا لکای ګل پر قتی و ان کی ظاهره عدته لیا بر ها زوج بماله لدا پارا شخاون دا سنیکیو کی د خپل مالا ډیر نه کیو تر او دی او د میراث تکم دا نړیری سوار کی لیا در ها زوج بماله شخاون نه نیکیو کی د خپل کیسره پډر مال باندي زیارتن اعلی میراثها و هاذه تومت فی زیارت فراضا نها چې هر کلا تومت پر ځی توار ختم تو والا تومت فی قدر میراثه فصح میر او څنګه تاریخ مقرر کړې ده نو پدې کې تهمت په خاونه په خځه باندې را دي نو موږ د اميرا ساګر په اړه ثابته شوی معنا مقابل دا وسیت کې ولا مواذعه عادتن په حق زکات نه خو سمون شوره چې الګا سره د پاره سره تلاقة شګل به زکات ور کې د خو نه کیږي فدا مواذعه نه کوي چې د دا عدالت الله ورکم د زکات چې تل به زکات کې تړې نه درکمه ولا مواذعه داه خلګ نه کوي چې زوب تعالى <سؤال> تعالی خپل قصره نیکا حکم په ساره دا هغه د بل قصره نیکا راواټو نه دا حالت خو نه کوي چې زوب تعالى تعالی کمدې ده پالا چې ستاسو قصره نیکا حکم دې باندې متچېږي په دې میتفاق ناراضي چې زوب تعالى پاتان په لپاره د گواهی ورګي دا گواهد په هرڅه د نتا لا تسې پلاته متفی حق هغې وَمَنْ كَانَ مخورهافصف یل خطله پالله را ته او لاسان لاتر مکې منګ وی چې ماد د مضمون نهه شلی چې پهې کېغاب د مر خطره او چې کمجی ک او چې کم ک غاالب به خه د م نیر را غریي هغ د ضوت نولی کېږي اونده سرمه خبان روانه ده یوکس چې هغه مخور وګر دی د مصره ک دشمنه راله د خپل پدا وړینګه دا خلک ته لا خبر کلا دا د تیریراث نوړی ځکه ظاهر خبره ده دا چې حرام مرشکی دا غازی او مجاهد نه مرچي دا پای کې بچاو کیږي ا دغه ذری خبره نه ده چې هر مجاهد خاماخه قتل کیږي ډیر مجاهدین په افغانستان کې دیش کال جهاد قتل نه شلو پدا ذری خبره نه ده چې حرام مجاهد خاماخه شهید کیږي دا ذری خبره نه ده غالب خبره ده شان ده وامان کان مقتوران او في سوال خلخالي فتوال لا قيم راتو صلاتا لم تجد ميراث نوړي د کړي جاي کې عالم مور مرګ نه ده او چې مرګ عالم د حالت صحت ده او صحت کې به میراث حقدارانه کړیږي وإن كان قد عرض رجلا او قدم اليصله فيه قصاصا او رجل من ورثه تا کو سره دا پیدا شو چې سره بالکل مقابل میدان ته ایوازه رواه تا له خوښ خو روان دي یعنی دا پرمخه تر راغه دا بقد لیکيږي په قصاص کې یا ورجم کېږي و س دې تر تو نه را روان دي غالب خبر ادا دا چې قاتلا روان دي د قصاص څخه مدار په کټ کې معافی خاطر ډیر کم ده امکان ډیر کم دي یا هغه باندې څه رج په کټ کې په ادا کې معافین ډیر کم ده وارثات می رات ته وی دا کدی اوقات کې مرغ دا سړي غالب ده نو موله یې دا خبره چې سره د میراثه چراری ګرځيږي ان ما تفی ذالک الوجه قتل کدا سره په دا ټیم کې مول شو چې دمر غالب را روان دي یا چا قتل کې په دا ټیم کې د دوار سره د میراثه دا خبره ګرځيږي واسره ما بیانه ان امراته له فاتره څخه ستخان نن دا خبره منغو کړه چې کم کل سره میراث داخله ست نه غو باندې وإنما وَا ايات يتعلق بالفرار بتعلق حق هذا ماله دا فرار به ثابت کی کہ در سڑی د مر یقین راغه چې مر یقین را باندې راغه اوس به دا ست زمانہ میراث وړي وإنما يتعلق بمرض من القاف منه الحالات غالبا مرض موت مراد هر هغه موقعہ چې پدې کې هلاکت غالبا را روانې وإنما يتعلق ميراث حق د خاوند د مال ته متعلق پدې سره مراد چې خطرای د هاغې د هلاکت غالب اوقات کې ذا كان سا اح بر ک را ش پهوا کوونه د حالین لایقوم د حوا جي کم تع دله صحا دغ تم دا بیان ک دا د بهر کارونه بخپله بانشي کوول د تمامګ مضموود و داې وي ک دم ورت پپلهشي کوه کو چې کم ح بخپله بانې کوه لا ی کوون ب حوای ک دا انسان ن خپل کارونونه پخپلهشي کوره کوول عاده درروغ خلکو د. فقد اجت به دخول الملك ارى ما هو في امان المرض في توجه الهلاك الغالب فالحكم قد يبان في قراراتي ان مرض فنسري ومقعد هلاك الغالب ارى روانا وما يكون منه العامل والسلام وما يكون الغالب من السلامه چکه کمزے کې غالب خبره ده چې سړی روغ دی په دمانه مرګ نه راځي دا تحقیق د فراار په ثابتي کېږي فراار هم دا ځکه راواندي چې په کمزے کې مرګ غالب راواندل سلامتیه امکان کم ده او چې کمزے کې سلامتیه امکان غالب ده دا په فراار به نوېل کېږي فلم مقتور او چې تم گس په فلم ورته کې نه شو دغه محصلره وشور یا تم کثف قتال کو صف کې ولاله ال غالب منه السلامه ته غالب خبره ده چې دا شانتي کسان هميشه کېږي لانه لخصنا داخپله مورچا خپله طلعه چې مله مجهزان د بار جوړه کړی دا یی دغه باسه راځوي دی صدا د دفاع دشمن کولې شي او کزن معنا وته دا غا ته لکه د فوج پره کار کوي ولاله ظاهر خبر آزادا چې دا فوج دفاع خامخا کولې شي فالایث بوت دې حکومت تراري والذي بارضا كم قسم مقابلته ميدان تيوازره ودا جنگ او خودنم علی اختلا یادید بار میدان تراوتله صدا بقتل کینی نو عل قال منو الحلاكه فتحقت به الفرار ولهذا قاتون على هذا الحرقا داګه شان دې مثال نور راواندی چې په هغه کې غالب مرګ نه پتي باندې محمد صلی الله علیه و رحمه الله او تعالی او سره شورا کې د مرګ غلبا او ګمان غالب راځا نو البته حکم د قرار ثابته او چې کوم ځای کې د مرګ غالب ګمان نه راځا البته حکم له صحت ثابته او قوله اذا مات في ذلك الوجه او قتل لا دليل على انه لا فرق ده نما اذا مات لذلك خپل مر باندې موشو په سببین اخره صاحب فراش او سبب مرذ اساخه الله دبل متنوبه دغه څه کې ده دا هغه حیثیت پاتہ نوخه لرونکو دغه دی چې کله کې متن کې د سره چې کله متن وایي نو کولی شي په څه سره زونه دی په شارې وایي چې مسبقه ټول سورۃ سنا څنګه لري اته دی بیا تا هغه ټول چې د سورۃ به دغه قسمه دی نو ټول سورۃ باندې شارې پرکانات کې نه د باندې د د مسالې په غرانه په شارې کې نه اما د خپل ناول تاسو غواړئ یو سره سره په وای حال کې چې دا روغ ده مګر نو مسله کاوازه حقي یو د تناپ د تار قسم کوم کلی رچا په نړتگاهی ا سرند د هغه شاته موجوده دل په هغه د ځان غره تفسیر دي زه خبره غواړم سره تلاته الله کې د شر سره یو د ختم مرتبه شورا د وين د وجود او د جذات په هغه باندې ترتیا موخه دا غانته پروموخېره سړيبه قرار کړې یو حالت د صحه اړین خانت د مراد کې دا سړی کله په حالت د صحه حق تلاشه یو کله په حالت د مراد کې وایي څه کېودا کچته دا سړی په حالت د صحه حق شخص اوعي شخص وایي او تعلق به تر دې کې او دې د هغه نه به حالت د عايتہ موجود شي پټېن د مراد کې یو پرابله درا دا شرط دی ول پټېن د صحه حق او دا, دا شرط موجود شي پټېن ځم تراڅو زم ترداوګر ده چې دا سړی دا الفاظ وایي دا کټري دا په حالت د مرګ کې او وجود د کټن په حالت د مرګ کې زم تراڅو څو ضرورتونه ځکه دا الفاظ به شرطه او وجود به شرط د حالت د الفاظ به شرطه یعنی کسان به شرطه د په صحت او وجود به شرط د حالت دا ضرورتونه دي دا 3 ضرورتونه نور مرګ کې دي یا فرابط کداه تیغه الله ک سمجیات د پر سات یې الله ک جابوري مجيات د وخت پر کستانکیا وقراغه د تو کومدا شانتي یا دا شاد یې الله ک مفعه به یوصل ک سور ابن الجندي ک سورې کفلانکی ک صاحب کار وکم دا شاد ته جزاء اداه کاندي کفلانکی کسبن ک سیته وې د مجيات د وخت ک دوه شو دسیاد به یو اجنبي ک ا درې نشار تا د سجده پیر ترداشر نو څلتا او کتا دا کان کار او پتا باندې پتا باندې چان نو درې مشال <سؤال> تعلق د سګد تیل سره دی نو درې شروع ته شو ماجي at د وقت یو سیه د اجنادي دعا سیه د مرئی درې دا درې حالته ده د شرط لهال باندې او درې حالته ده له یمن ګون کې د نه کیح دا مرض اوب د صحه یو حال دا مرض د مرګه زه هم حال نو دو تینې سپکره برابر به بہالت د صحت کې د آدري وړ خبره کې هرې وخت وکړه سيال د اج نجس ره متع الله کا بہالت د صحت کې دا سيال د وقت سره د مجيد د وقت سره معلق لده د شعل دمر یې سره معلق لده بہالت د صحت کې د تهيق راغي او وجود به شرط د مرګ شنو د ريقه علي داشلو قسم راغ دري وړه قسمونه د صحت کې او وجود یې راغی بہالت د مرګ کې دین دا سره بہالت د مرګ کې دا شرط هواي په حالت د مرض کې دا اعصاب وجود تراغه نو تعلق د دا شاتم د دا حالت د دا مرسترا او وجود د شاتم د حالت د مرسترا بيد حضريواله کې به جاری ده خیال دا جنې دې کا فعال د مرې دې او کما زیاد دوا کته په حالت د صحت کې رااله د تعلیق و سرخه او دې په حالت د مرګ کې رااله نو څو سرته شو خپل سر په دا حالت د متن ولش شارې ہوئی چې ماته ن استصار او د مساله نو وجوهات ارې په کې اورټي کیبل <سؤال> دی دا یې هغه د سیوای چې دې ساری راته الله تعالی په نه نه تنعام ما وقت دې یا فعل د اجنبی دی یا فعل د مر یې یا فعل د متعلق خل دی دا د مو څلور کاله په رحمت نه کېښتا نو تعالی څه کمک نه کیږي د خپل ځان سره اړیکو متعلقه چې کدا غیټانتی کار مو کو ته تعالی کوي نو څلور سرطونه دا وګرځیدل دغه نور سره بیا دغه حالات مرګري کا یو حالت د صحته او ځین حالات د مرزه نو دوه شارې اګه ټکوتا بیا د څه واده چې کم سرعت یا چې د څه د سینټري ختمه ته لا کړي د تاندې کارو کوه بلته تلوه حالت یې یو حالت د تحدث لري او ځېم د مرزه شهل د مرې ده شهل شاره د مرې حالات د سړې وړي یو حالت د صحته او ځین حالاته دمرزه نوځه حالت د هر شو او یو حالت د کلي ګثره په کړي برابر دي د دې دغه صورتونه کې دا تعادل د مرې په دغه کې سماندی یو هغه په یال که چې دا د هغه نه لا غوډې د چا د لا کار کړي خامخا مجبورندې کوي کله چې ته وې کتا مونږ او قانون مونږ مسلمان نه خامخا دي کوي یاد چې ته وې کتا قرات او فرق د خامخا مجبورن کوي نو د دې او څر چې هغه کې راځه په کولو کې مجبور اده یو ځینځي او کېال دې چې په هغه کې راځي دا په کاول کې مجبوره نه ده حاله کوي کاته د پلان کیار سره خبرې وکړي په دې کې مجبوري شته نشته نو ځینځي الهار دې دې چې په دې کې کاول کې دا هیڅ مجبوره نه ده نو ځحالات د څه دې شو په دې د فعل کول وړاندې چې دا په دې فعل کې مجبوره ده او کې مجبوره نه ده حالات ځحالات دا شو او ځحالات دې څنګه تړوال دي چې حالت د څه حد او کې حالت د نارغ دې نو دونه دا راتلور فرطونه د شهر خپل مستقل شول نو اشته تر ته ماتن کرال نو تلګه اچاته نه سمانی شو دا شپه وو کې شپه خدغه شو کنه نه لږ شو نو نه شو شو او صدر شاري تر نور مرشلګه اچنه کومه تورتې دا کته کړه کې ته پر اوسه وَإذا و اضاد الله راجل د امر راتی اوحيف یو ح سړی ک دا د تعلاو شر وای حالت دحت کي د س دری سره توول ک د اضاد جا عراو شهرري د می پدارهله نطلق کے د وقت سره یو یا او اضاده خلېداره تا د هووګپور ده ن تعلقې را دیل دداخل سره تعلق کے چا سره آئ د فیل لک را سرته و اضاد الله فر ازظرا او اذا دخل فلان ادارا فعل دا اجنبی سر تعلق را گئے حالت دا صحت کے دریس اسم شرط دے تعلق را د دا د دا سره سران تعلق را د دا فعل دا سره سران تعلق را د دا فعل دا اجنبی سران فا انت تعلق و نواتا پی جزا مرتبت وران فکانت حاضیه الاشیاؤ دا شرطون وجود ترانو وزاو جمعریض نو سوے پدا آٹین کی بیمار تو لم تارسا قدد مراس اقدارا ن یہ سڑے دا اجتا ذلے بہ حالت دے صحت کی اوجود دے شرط طرح بہ حالت درنارت کے لم سارے ص میراث نہ وڑی دے گمن پتہ ہونے گی دا کہ سارے بہ حالت الیہات کے طلب کے دی مطلب اینور کی شہادت میراث نہ نہ کر نہ کنا تے نوری مسالم کے طرف کی لم سارے ضرورت نہ دا و ان کان القول فی المرضہ یہ سبے گری والا څلې دا خبره کوي په حالت د مرض کې چې ګمې سر راغته وته لا یا ست دا خلل شو کوته یا پلان کې دا کارو کنه وته لا دا الفاظ په حالت د مرض کی وای او شو په حالت د مرض کې نو میراث لري ځکه په حالت د مرز کې متبادله دا ده دا دا هغه د میراث نزان پلا سوال وایي اللاتي استولى داخلت الداره البته دا یوسره چوت دا وای چې تا د خول وکړه دا تن پدې کې میراث نه وړي زګه چې پرې کوته د نسې کایې کې پسو تکلیف دې پې وایي چې څه وایي چې کله خپلان کې کڅو ته لاړ ان سبا طلاق هغه سره بیا دې پې کې زحال کوی تا نو کله یې کوته لاړ د پرې کوته هغه ته کوم شرط لګولې دې نو دا په خپل پې طلاق باندې رضامند شوه چې په خپل رضامند شوه ځان یې د میراث نه محروم کړو وهذا على وجوه شارحه وي چې ما تن اختصار او په دې کې صورتنا دیرغان دي کا لسرتی زیات نه دي دمران اما ايا يحلق الطلاق بمجي الوقت يا بري سريم الله کړی دا طلاق مریه د وخت پوره یو صورت ام اده فعل الا جنا دي درين فکل لواجهن دا څلور والا چې کوم تعلق به شرط مرتبہ کې داسورته را روان دي علاوه دو دو دو نو دوچارې اټه د لښته والا هغه تل چې دی اې کې دغه صورت دي څنګه به برابر شي هم عین صورت ته تعلق او هغه اوک اللہمہ فی المرزہ دا غضیان صورت ہے انکانا القول فی المرزہ دا الفاظ دا شرط وایم پا مرز چی اوکیم شپا حالت دا مرز چی اما الوجہانی تفصیل تشروکا حتی اغاولید ووجیدی اغاولید ووجیداری بمجیئی الوقت آبی سیلی الاجنبی دا دو صورت نشون وعما انکانا تالیقا وهوا ما ان... دس أما الوجهان <سؤال> الأولاني وهو ان إن كانت تعليق مجيء الوقت بأنقالة إذا جاء رات الشارفان تتعليق نوم أحب الفعل الأجندي مرات تغطرت ديم بأنقالة إذا هذا خلص ران الدارة متصل شوية دي دمائيز ميراز جوانده حخدار قرزيك إنه تفتحولي كدرا تزناق مرض موت روانده أو دينا بعض ميراز كده حخدار قرزيك راش محروم دام وین قانع تعلق فی صحت و شط فی مرض فشرط دا ترې د انصال پای مرده حاج اداره او شرطه مرض کې لم تاره سابې د میراث نوړي ځکه منته پتهول کېدرا چې په حالت د صحت کې د علا په اړه نه ورګي د میراث نه نه کول وایي ځکه څه وي تر څو چې ان المعلقه د شط ينزل عند وجود شرطه کلم نجد فکان یکان کل مرض او وایي چې څو وړه شرط موجوده شي و ان جزا دا و سلام مالا طلاق چې څنګه واقع شي تراځي چې دا ډی ام کې طلاق امهاله نو دا ډی خو دا, دا, دا مرض دی نو دا شو چې کاله طلاق رااله په حالت د مرض کې لہذا طلاق مرض کې راځي نو د میراث نه مخه نه کیږي ورانه موږ سیو یو دا کومه طرحه خبره نه ده چې حال تله الله ویشارت نه هغه بیماریږي دا زوري خبره نه او چې کومه څه خبره وي څه دی ته چې کاته کاره ولا نان تعلق صادق يصير تطليقا عند اشارت حكمنا من ذا خبره چې کوم شي معلق بشارته ګرځي دا یا طلاق معلق بشارته ګرځي دا, دا لا چې کومه کې شرط موجود شي حكمنا لا قدنا قسمه دې بار باندې کول تر مخه کې وي دي حكم دغه شان راوندې چې څو پرې شرطه موجود نهونه په دې باندې حکم د جزان نه مراته کې لا قدنا خزن خدای څنګه خبر اند شي ځکه قسن خبره دې مخه کې ويلې ولا ظلم الا عن قصدنا که کوم واقعي سريع القاذن په دغه دې چې خدا روغ رمټو او روغ رمټ انسان هغه د مراد اراده په انطلاق نه ورغی چاته او ظالم خلک مر له کېږي چې کوم واقعي بل تر ظلم اراده او قصد فلا يرا وتسارع له شيار کله حالت صحت کته طلاق وای نو حالت صحت کته طلاق ور کول شرع و رواج بلی ک سبونه نشته نو تصاروقات ان مردود کیږي در سری طلاق برابر دی ان حالت صحت کته طلاق ور کول شرع و رواج وتشکار خو به جنشتا نو سری فی جائز کار کړي له حالت ظانم نو ویلکیږي فعمل وجه الثالثہ کما دریموا جدا و و ما يتعلق بفعل النصح دامه کنا وا دا د صحیح و رمتله متن حاجه دریم صورت ده چې د شيته وي چې کما دا تان دې کار وکړ څه تعالی که ادا وي دي کې دادم میراث اقدار ګرځيږي سره سوای او هو ما یعلق به فعل نفسه فصوام كانت علاقه صحت و شرط فی المرض او کان اهل مرضات ده عام خبره دا ترې د خپل ځان سره طلاق معلق کړي نو کذا د غټین کې صحیح هلک مریض ده او دا ما غري خبر دا سره بادار مجبورن کېږي کذا اختیار نه کوي دې ټوله صورت نو یو شان تر الکانا فلم رضا یادہ تعلیق وجود وراثت ملت کرا نا به عام خبره ده نه کدا سیاله سری هغه د چکم کې لاګو دي دا یاد کم نه ګو دي دا ول سیاله مما الله ګو زنا به دې څې نه خلاصې شتا ی خلاصې نه سري ټول سترتونګم د پتاول کېدلا کدا د طلاق جزار او ل پټین د مرثی نه دې ته قرار کړي ده فیل سیو رارن لو وجود قص لبدالي اما بتالیقه او مبادرته یا کوم حالت چې تعالی ته نوی ظاهره خبره ده چې داسره سره یې رااختياري د میراثنا یا الفاظ په حالت د تحقيق جوايم او انتظار حالت د مرض تکاين مرض کې به چې کومه شرط موجود کونه به پتا ولګی درا چې راښتیا خودی اختیاري شرط دي او دې د مرض سره ورورځه د کراري ثابت شو هذه مباشرة شرط في المرضى <سؤال> وإن لم يكن له من فعل شرط بدن فالها من التعليق الف بدنان كيف هذا خبره قرده؟ كذا صريقه قسم ده طلاقه ده خبرزان ده فعل سرقره ده وكذا فعل ده مجبورين ده صريكي مشاري هوي كذا مجبورين اخبرات ره ده فعل كي فطلاقه يخجاري وها غير سمع الله كولا نو څه خبره ده چې سره برابر کار مې نه کوي نو ټیک ده چې د دې څېر کې هڅه مجبور دي په تناقض او کوم څه دی اختیار وکړا دا یو اختیار مجبور سره وې وتاړو فین کان تعلق او شرط فل مرض ولا مما لها من جزءه کتره کوشن او الا لم يكن له من فعل شرطي بذنوا کده چې او کار دی چې دا سره د کار مجبوران کوي نو ده ته باندې دا طلاق مرتب کیږي صحیح وایي بالاهم انا تعليق الف ابو الدين دا کو کولي چې طلاق دي معلق نه کېدي او شی په لري معلق کول تعليق يختياري كار يختياري كار او استراري پور يوزه کوم فورا د تطور لوکو هو چې هر کله يختياري اعمال دي معلق د استراري سره په دې سري نه دوران دي فورا دا تصرفات به واپس کیږي راتګي کې به شران د سال زریان حادثه طاره کتابي طلاق کې هغه تعلق نقصان دي میراث پر واما الوجه الرابع فله رم شرطان دائم متن حضريم شرط جوڑے دا جيم اذا دخلت دا دا, دا, دا متن جيم شرط 450 درم شرط واما الوجه الرابع وهو ما يتعلق به فعلها فان كان التعليق وشط في المرض شرطنا هو باثر برابر چون تلورم کي بيتا دا تلور فورش يو شرط تگادادي تي دا تعلقي په حالت د او شرط حالت د مراد حالت د مراد کي رااله تعلیق احوالات صحت کی او وجود راغہ احوالات د مرض کی تعلیق راغہ احوالات د صحت کی او وجود د شرط راغہ احوال د مرض کی ندوسرتہ بی د کلی فیلوت اسملے دا کد دافل مجبورای نه کای او اختیار بانی کای نو دوونی شارم نو سلور دا او شرط پاش د کرشتاتا و امر وجه الرابع او حیزہ معلقہ او ب فعلہا دا طلاق مالح د فعل شراکتہ دا غټانټیکارو کو د دوسرے طب کی جاری پایین کان تعلق او شرط په مرزه دا په حالت د مرګ کډوار راغلي دي ول څه به راوځي چې په حالت د صحت کې تعلق دي او په حالت د مرګ وجود د شرط ته وین کاند تعالی کو شرط فل مرزه و الفعل منها لها من حبذ ک کلامی ذین ونحوی لم ترسا د چوتوی ک تا د جس کلام کو کنه پتا باندې و طلاق کران جسره نه چذراته کران د زیطا لانه راضیه و زالگا چې هر ک د داد دا ذستر خامخه خا کلام کول واری دا, دا پدې راضیه د میراث نه محرومه پاتشی انکانل فی لابد د ل من ہو ک یو فیل دی ک دافییل دا د مجبی پوجبانانی کئی کاک لامی مصررن اوامی ظورری او سر ظیں و کالا میں ے سرے سو دا میرات کے قده ده دکه د چی دا چ د مرض کي او ک د مجبی خ او ن کوئی للی ہ م سرتون ف مبالا ت ل ل دنیا. دا محتاج تا محتاج دې خبره ده چې دا به د معلقې شرطه الله تعالی خانه ښکې خا او کنی کې نه حالات خطر ده یا دنیا کې کچه د فراق نه گئی یا اخبای کې چې د صلاح نه ادا کړي وانا راضا مال استراره او چې کمکار په استراکه نه غي تر راضا منځینه ویلې کیږي چې کمزې کې حالات د مجبورره د مجبورۍ په تقاضا باندې کار کوي نه به دا, مجبور دا د میراث تقدار جرېږي وا و اما اذا كانت تعليق في صحه و شرط کچه تا دا داړې د عادت محالقه په حالت د صحت کې او وجود یراق په حالت د مرګ کې نه به دا وقس نو بکېریم امکان له فعل مما لها من هوذن فلا کال انه لا میراث لها زاون ترتون کې چې کوم ځای کې دا کار د تاسو په اختیار باندې کوي مجبورې واجب باندې نه کوي د میراث اخدار نه وَإِنْ كَانَ مِمَّا لابد لها منه. من, زفر خبر لأنه لم يوجد من سنون ما لابد اللہ من ہو کا ک داداخل دا کار مجو کے گئي ن ب دکان خبر مح سے پریوانے ظفر سم دا خبره گئ ل ا هو ال لم ی جادم میں نظو يصنو ان بعدنا تعاللقہ که هرکل دیساری دا تلاق <تصفيق> و علی شرط ولگا اپا حالت دا تحاد کی او وجود دراغ اپا حالت دا مرض کی یعنی محصوش خبر گئی که دین معلومی گی دا خبرہ که سرے فیراری نگے ذکرات اللہ کی حقیقت اپا حالت دا تحاد کی معلق بشتگر زولی دی او شیخین داوی تارے سودا مراس دی لیانا زوج الجا آها الى المباشرہ دی فیانتخل الفعل الیه کاننا آلتن کما فرکراہی که هر کله چې فیل سره د هغه طلاق مو لګړنی چې دا په دې فیل نه هول کې محتاج او او حالت د مرض روان دی نو به د میرال تخدار دکه دا کذاب پر کار کول کا کې مجبورم نو ګویا چې د سرید سکارو کو چې دای د دا طلاق دواکې کله پر علي کارو ګرځول او په طریقه غیبا نخلحت لکه څنګه په کراشي یکراکه کال کېږي په لات او پرې کې مراد مو کلیه پورا کېږي و ايذات الله که صلی الله علیه و سلم مریضن ثم اوغه حالت باندې مرز نه اوتکه طلاق ورکنه حريتا څراری ویلې کې او دا شان کے کې کدا تړې په عدالت څخه کې او فاطو نو صدر طلاق او میراثو حقدار به د میراث نه محروم کیږي کوم څو څه دا بیان نه چې اوڅه هغه په مرز طلاق ورسلو او د دې مرز ورو سړيات جوړ شو د هغه نه دا د شو او بیا دا خذا تعیدت کوا خذا د میراث فقدار ادا ته حقدار نه دا وکه هر کله د دغه طلاق او الله مرذ نه جوش ومن ته پتهولګی دلا چې دا د مراد مرضی نه نو او دا مسل روانه مرضی مرض موت کې دا چې کمځه کې مرضی موت نه انسه دا مسله جاری کیږي چې دا خذا د میراث فقدار ادا کنه دا چې کوم امراضونه دي نو هغه امراضه کتې مسله اجرا نشي کېدله و ازاتو اللہ کہا صلاح صلوہ مریضنا چکم وخی طلاق صلاح صور کلا او دا صور مریض دے ثم صحا بید بیماری نجور شو ثم ماتا بیامل شو لام تارسا خلد مراز اخدارا ندارا دو کم انتو یقین را دے کہ دا غم مرض مرض, مرض موت ندر بلکہ دا غشب بیماری عارض جراغلی وفددان دے وقال رضا رحم اللہ تعالی تارسول انو قصدر فرارا حین وقاکل مرض وقد ماتا ذ فرس د وی کړه تاسو د میراث تخدار ده ده کړه تناق ورغلی شی په مرز کې دي او دن معلومی خبره چې دا سره تیراریده د میراث نو قرار کړي عین اوقاتن و خدمات کلایدته ده کړه تناق را وکه شی په مرز کې ان معلق بشر شرط شی په حالت د مرز کې او دتی حالت وفات راغلی د خبره تعیدت کې روان ده ولیکن نه کولو من دا خبره کو چې مرزونه کې فرق لري یوم مرزه او یوم مرزه فلااک نقول نه کو مرض دا ح کا بهګور اوونه او قو منزله صحتې کم مرض چې دهغې نروسته سحت او سړی جوول شو نه دغتهېحتو ل کېږي ل ی عاج بهی مض مووت ک هرر کله د دغه مرض نروسته دېحت راغې نه پول کېله ک مرض مرض موت, فتبين أنه مرض موت نه فتبين ف لا نهله حقله یا تله دمال نه پول کله چې دغه مض مووت نو د سې خاق دمال دخواون سره متالق نو علایتی زوج فارانا نو دا تاسو فارنه ویلې کیږي ولو تلکهه فرتدتا ولعازم الله ثم اسلمت ثم ماتن ملزم موته وهي في العده لم كارسا و لم تاذا بل تا و تیم نزوجه حاصل جي مراه واره ساته شر ذات دا یو کله کله علاکه ثلاثه وار کلا طلاق ثلاثه ارس توس مندل توش تو کلا سزا به عدت کی ای او کدا و کی نهي वो तड़े औकात लगे औ इदत روان दे तलाके सलात नफस दे टाइम के दासा मर्तदश वना वो सीधे कि बनेकाद माते दो वजूहात वशो यो वजा तड़े चले तलाके सलात वर करे दे यो जेम वजादा के दासा मर्तदा व कर देला औ कातिरन सलमान न मिराज तकदारन गेलसेगी तो यो वयो दे मिराज का फरमात तवारा द महरूम किया द परहा तलाके सलात दी औ जेम वजादा हागे قالہی ہوئی کہ کایچہ ارتداد دې یتعداد نه باهدا تا 7 نه دا او دا سره استادو دا دې میراث حقدار وګرځيږي دا څنګه ګرځيږي چې دې دې کې ਦੇਖي دا خپل میراث باطل کپا ارتداد والے نو خلاخوال من کولا چې حواله تراری دې نزد کې میراث حقدار وګرځيږي وستا نو تا دا وګرځي ځلا نه یتعداد سره د هغې حق میراث خپل باندې باطل وس موږ د دا کله کله د میراث مزکه ما حرمه ده چې مرتدا شوي دا او مرتدا د مسلمان د میراث حقدار نه ګرځيږي یو صورت ځین مرتدا دي چې یې سره ولا طلاق ثلاثه وره کله ده هغه نه بعد د د خاون د زری سره تعلقات قائم کلا او هغه په ځان باندې قاضي وس <سؤال> <سؤال> بیا د نکاح ماته په دو جوحات را یو د نکاح دما ستووهه ته ثلاثه او طلاق دا فرق دا دا دو له هرې د پر دادا چې دې ستې د خپل قاون د زیس راجما او کل دیس رحمت را راغې نو دې د دو جوحات را دما ته دوه طالای یو متاوحت او دموجه ثلاثه ثلاثه ماته وې دې د کې داسه ذمیرات وې خو څه غلط کړي چې مخکې دو جوحات د میراث سماته دوران اتایې داسه د میراث ده دل څنګه وځو جوهاتي صلاح کې صلاح تر أغلي طرف الخاوننا هم متواتات راغلي طرف د او جوړ نېقام آتا کړي دا څنګه د سورۃ روان دي صلاح کې صلاح خاون ول کړي یتیداد هیڅ د څنګه روان دي او ول صلاح کې صلاح خاون ول کړي او بیا د هغه د ارتداد متواتات کړي کړي مځیدې کې ته دې میراث کار لپاره په دې کې وځه صلاح شریح که هر کله چې سري ته الله او سلام او نکاح وماته شوم د پټول کېدلا ک دې نه بعد د نکاح مستحقه و نه ګرځیدلا اوس دې نه دا سره د یکلې تراد نکاح هي تعلقات کی حرام ګرځیدا دا د خاون تعلقاتو تعلقات نشکایمولې اوس ک دې نه بعد بل څه کار راغی چې هغه منافد نکاح ته ده نه هغه مخکینی حرمت باندې اثر نوردیږي یا خدا خبره شوړه چې دې سړیو لکه الله دا باندې کاه په هغه باندې بالکلیا ماته څو نه خد حرامه ستنې کاږي یو دې ماغه خبره شوړه چې دې شه دا پر ځان باندې نه خاوند زی قادراتن او هغه څنګه حرانېږي باندې کاه دو قرمت وجوهات ودی باندې کاه قرمت وجوهات ودی فد طرف در طرفن اول دې او د سه طرفن دین نن برکراوان دې نو د دې څلبي عمل باندې هغه مخکنه نه نکاته نه نقصانونه تیرا فقد حرمت فقط, خرمت پا خرمت پا فقط خرمت پا خرمت پا حرمت په حرمت باندې روان فقط حرمت په حرمت باندې روان دي نو نصيحت حرمت منافي د میراث تر نه دي لکه مثال تا وځرا دا یو کله د خپل خور سره نکاح حرامه ده په دغه حالت د میراث نو تلاله لا نو خور د ورن میراث وړل شي دا شانت د خپل د لور سره نکاح ده او د میراث نو تلاله نو داله د خپل نن میراث وړل شي په دغه نصيحت سره منافي د میراث نشته نو موږ د کډه کډه ورکو کړه چې هر کله دا حرمت د نکاح د هاوند طرفه نه راوي دا هر نه باطه سي بل حرمت د سه نو پدې حرمت باندې ماکنی حرمت متاتره ټول حل برقراره دي او نصيح حرمته د منافي د میراث ترنه دي چې هل دا غیر اصل پاو سورۃ کې څنګه ویلې چې حرمت د نیکه ار هغه لور او یتداد ار هغه ته پره نو حالت د میراث منافی شاله چې تداد بتدې نو پاو سورۃ د منافی کفر او را یتداد راوي او لاندې سورۃ کې منافی د نیکه منافی د میراث د ساده د قاون دا, دا, دا زې سره تعلقات دي با نکاح حرامه شولا او نصيح حرمت د نکاح منافد میراث ترنه دي لکه واخور اور مګې نکاح او ابد حرامه ده په میراث باندې اثر نه ور ديږي د هغه نه متن باندې پوښتنه وجہ القالک ان هذه ردته بدلت احلیت الارث کی هر کله فزم مرتده شوا دي هغه د میراث احلیت بالکل باطل کا ای ذل متعد لا يرث احدنا مرتده بل کا سميراث تر کی حرام مسلمانې wala baqala bidun alahliyati ke har kala da mirasat ahliyat ba ta na shuno mirasan ba ta na shuo na sta baqala da mirasat tara de ahliyat قابل مصاہات دې د دې امر څخه دې تر دې راوند د دې سره لار واکڅو د هیوست تعلقات قائم کلا ما ترتله حليه ته د میراث باطل نه یو کو حليه د نکاح د باطل څه زمخ کنه د میراث باطل نه کا لانو المحرميه لا ينثر ارث نه حرام والے په نکاح کې منافد سره نه یو کو سبب سره په نکاح کې حرامي حالدار میراث کې مستحق نه نکاح حرمت د نکاح د منافد سره نه و هو الباقی اندر مراس باقی دے اگر که نکاح رام دا یا خلاق مایذات اواتی حالق یام النکاح داس سوال راغی تداخبلګین کدا اطاعت دزویدا اون سره چې وکړه دا منافی د میراث سره نه دی نه به د ستاسو ورینه کوي چې هر کله د دوسری طلاق ثلاثه نه دی ورکړي او دا راتین کړي کله حالت د نکاح کې د قانون د اړیکاتایم ګلم دی ول د میراث نه کوي به د سیمایا کله چې میراث خو دا کدا منافات د نکاح سره واغله د میراث سره نه راغله دا د که هرګل د نیکا نامخه ریسه زخاون د دې ستالوقات تا چلا دا نیکا د ښکته ماده کله د علاقې دی ورګړي اوسه دی د علاقې قائم غلې که تاسو ماته کرا ته هر کله نکاح په خپل <سؤال> باندې ماته کړه د دې ځان خپل د او دا په صورت کې نکاح سم ماته دا نه من دا خبره ستو کړه که تاسو ظالم یې دني کا ناپکا د دې راغنا اقرار کې دا میراثنا به هازه تاسو له موږ نه منو دا به د میراث حق دار وګرځيږي او په دې صورت کې چې سم ځای دا نکاح دې کده ماته کړه دا قصور به ستې ولې نو ستو نشو ویلې په میراث خلافنا اذا قا ہوا تا کہ حالق يا من نکاح د سر زان لترته کہ دکد اطاعت کا تذویر خاون فل حال کې کې نکاح قائم ا دام لانه تثبت الحرمه د اطاعت په حالت کې ثابته فورق د نکاح تثبت الفرقه دا طالبې فرقه د نکاح دا نکاح د شې طرفه نماز ته سلام فتكون راضيه عن دطلان السبب دا په رضامندګا چې دا هدا میراث وعلى اسباب ختم کې هغه خاون فضل الى هذا خاونا میراثه استوا اذا ذا غصب نکاح روانوام اذا نکاح شود قرده میراثون دا سبب ده نکاح ا دکد بخلانے مات کا ذکر میراثہ محرم شلا و بارت الثلاثه لا تثبت الفرمت بالمتاواتي او غفال صورت کی چھکوا کہ خاون طلاق الثلاثه اول ور کریم او ده دیکھ دیتا د خاون سره راوی بدل تنوی فرمات نه اگلے اول حضرت اکبر قرار دے او هغه له عبادت القاضي صلاة ثلاثت به الحرمة بالمتواضع لتقدمها عليها فطرقا ذك هلت حرمت به قانون طرفا مقدم راغلي په دات تسدي داني دا فطرقا دواله مثلي دلي دلي شوي یو ځکه نکاحه ونه ماته پر منګې نسبت عقب دکو او یو ځکه نکاح صد ماته نسبته تسدي تکيږي نو چې کم ځکه نکاح صد ماته کرا د میراثنا محرومه او چې کم ځکه نکاح سړی ماته کرا خل د میراثنا محرومه کیږي وان من قضى بين مراته و صحيحنا ولا عن في المرض ورثته دګر سره بیان کی یو کس خپل سره تا دنګریدا دنه اوکل او هغه ستاه په پاره دمنه قضاو مطالبه وکړه چې دما شفای د عدالت کی نو د لريان څخه طلب غواړي لیان کوي دا څنګه له وکړه بحالت د صحت کې اولیان راغله را حالت د مرګ کې ماته نوې وارثه دا دا میراث وړي एकदा میراث وړي دا هغه خبری خبرت مجبوره و چې دا به د فضان صفای بخله باندې کوي فدې تړې دا هغه په دې صفای باندې مجبوره کلا چې مجبوره په تا قضا هغې نکاحه تکلا چې هر ګل دا اجباض هاوند طرفه نراوي او خل مجبوره نه دا چارې به مرز موتي مدد میراثنه محرومه کیږي وقال محمد رحم الله تعالی لا تر سو دا میراث نه عدا دا مكنه سره سره لگاولې چې کومه واخه تړيه طلاق ورکه بحالت د صحتږي او یاده لغراشده مشروط طلاق شترا چې په حالت د مرست کنده میراث نویدا د حادث سره سره لگاولې طلاق معلق به شرط په حالت د صحتږي او وقول شترا چې په حالت د ملت نه د خبره من کړو چې لا تری سودای به اړه باندې کیاس کړې ده من محمد سي دا قد ظف على سد کي اتي او تر د شت باندې مخيه به انکانل قضو س مرضه وسط د قو هم ج ک چېته د سری د خذ د حالت د او بیا اوور په سلی عام مراه حالت د مرض ک ن بیا د ده دکه په حالت د مرض خضفو دا پشانته دهطلاق مشوطی حالت د مرضکی وه ظمونهکو بتاللی ک یسال انلابد د اللامن هو دا دمتن مساله د هغه سره سره ده کی کوم ځای مجبوره څزه مجبور علاه نو که د مجبورای په تقاضا څنګه نکما تکی د میراث مقدار ګرځي او که سمجه کې دا څزه د مجبورای په تقاضا نکما تنه کی د میراث پر حقدار نه ګرځي و هاغه مرهقن دلقص علی سرت ولې هغه د اعلی سرات کم کې د کډر په اړه د افغانستان یا لاګو دې نستا کی ځه ملجئات او د محتاج دي خبره ته دا د خپل ځان صفای کې د جنازه آرنا هذه المنزئة إلى الخصومة لدفع الزناع عن الضحاب وقد بينا الوجه فيه وقت هذا الخبر بيان شراء كم ذاكي خصوصا مجبورا دا وعجد مرات اقدارا کردوان حيث مجبورت مرات اقدارا ما کردوان وإن آلاء مراتوا صحيح ثم بانت بالإلائه مرض لم ترسا یا <سؤال> سرت حلف قسم د الوه دی کزبا دار سلور نشه نه زیرا نشنام بیا دا اناره واندا او جدا وا لره بهار د ملزموت کنه میراث نه وړي زګه په حالت د صحت الامه <سؤال> ته باندې که دا هغه د میراث نه محرمه کول <سؤال> و انعاله که د قسم د ایلا والله که د خپنی ته او دا په د غټین کرو دی دجو داوا یا راغې په د ایلا سره حالت د مرض کې دا میرا خ نهګځېږي دکه په حالت د صحت د ایعلان خبره نه ډږي چې دا سړی پراې یای د میراتخ دینا و انکانر ایله غزن فین مرض دوواال ساه ت چېرته جي سری دا ایلا سره په د مرض د میراسی د په تولیېله ک دا په حالت د مرضجممو ک ایلا ک دا کرا سییاې د میراتنا لئن لا اطمانه تعليق طلاق لمذ اربع اشور انها ذي مطلب دا دی چې لسړی د انې کاه مطلب مالق دې خبره کرا چې څلور مېشه بعد بډا بقر د انې کاه نوذي حال عليه القائي چې دا مېشه چې ودا دې کسره ضمان نه کوي فيكون ملحقن بتعليق مجي الوقت وذي الحظ رغم ثلاث رواه چې کم د مجي وقت متعلق څه ویل دا کدي مطلب دا دي چې څلور مېشه بعد خود بخود د انې کاه نوذي مجي وقت تعلق له وقد ذكر نواجههم کلامه صلی الله تعالی علیه وسلم دیگر کړي را قال رضی الله تعالی عنہ ده شارح کار ده کدا زین موقع باندې د بائو په خلاصہ خبره کې بیان هي بیان د خلاصہ خلک ته بیان کیږي د هله کې د بائو په خلاصہ ورا دا چې هر دغه کلام مساليات ساته تعالی کې طلاق کې وزاخهون زوړې دبن میراث لري طلاق کې وزاخهون زوړې دبن میراث حالت ده او بایلو کې باندې میراث لري چلته په میراث حالت کې دي خدای میراث ورکړې خاوون دینې شو لري ته له ان ہو تلا ل <سؤال> یو یملی کوفی حرااج طری جمعوج چې کم تعلا ک رری دی ک دا د خاونو دب د میرات دی کو ټولو ووجو ک لما باید یا ناټولو جودا دي ک په حالت د مرض کراله تو حالت د صحت کراله حالت د استار کرالو که د اختیار کراله او ک حالت دا بریل سرراله کو دپل فیل سرهلاله او چېیری دی نو پهې بمیرات فدار ګزی ملقم في فټولو ووجاتوکی کیاریو ک د اختیاریور لما بنا دخرا تمک بیان شو ده ک د الله ک سرفلحان نکان نهتیگی ان لا یوزیرون نکه حتی یخلولووتو په حالت دا عدت ک دهه د پااروتېمرراواده نووت روواده د نک نک باه ل هذاذا حما دخ د میرا سخار ګرضگی فکانت صلو کا اماه نوسبب د نک د میرا سپاره قم وکلما ذکرنا تا ته موږ دا خبر یو کړې کله دا څه به د میراث حقدار ګرځي دا د عیدت وعلى الصله دا عیدت نه بعد به د میراث حقدار نه ګرځي وکلم ذکرنا حتره دا خبر وښلا انها ترثو کله دا څه به میراث اخلي انما ترثو ازاماته فرائده ته دا هر د میراث حقدار چې کومه ګټه ده کی دا څه زدا سره وکال شو دا, دا عیدت نه د میراث حقدار نه ګرځي وکد بیننا ته مکه دا خبر بیان شلا